Stare nebeskim tešiteljom duše istinu, koju si svuda i sve ispunjavaš, prizaj se dobara i život odavče, dođe i useli se u nas, i očisti su u svaki nečistote i spasi blagi duše naše, slavo ocu i Sinoj i svetome duku i sada i uvek i uveko i uveko, uveko vami. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Oče glavu slovi. Molitvama svetih otaca naše, Gospode Isuse. Hriste, Bože, naš komužna. Amin. Hristo, svaskrši. Hristo, e сматриваju ovo naše kretanje žiljenje u mnošvo pokušaja da se snađemo se bi животt шаmo, otklajajuti smetnije preпреke. Boreći se sa našim slabostima, bolestima, neprijateljima, vidljivim, nevidljivim, postojećim i nepostojećim, primjećujemo da vrlo često pravimo jednu grešku, jedan propust. Osjećajući da ne možemo sami da nam je potrebna nečija podrška, mi je zaista i traženo. Pa onda ako smo malo da kažem pobožniji, pa krenemo i u tom pravcu da Pomoć tražimo i od svetitelja, od njihovih moštiju posjećujemo razna sveta mjesta, svete hramove, svete manastire, mjesta gdje počivaju njihove zaista svete i čudotvorne mošti i to je sve dobro i i blagosloveno eto i mi ovdje u Crnoj Gori imamo tu mogućnost da obiđemo neku od naših svetinja i da se poklonimo nekom od naših svetitelja tu nekako posebno mjesto, hajte napred, ima i ovamo, slobodno. Posebno mjesto pripada Svetom Vasiliju Ostroškom, ali u zadnje vrijeme nije nam teško, obzirom da to sad ovaj savremeni način i komunikacije i putovanja dozvoljava pa nam je teško dodemo da i do Rusije do nekih grčkih manastira do Rumunije i do mnogih drugih zemalja gdje crkva djevuje i gdje rađa svetitelji Ali opet i pored svega toga, valjda u nedostatku tih tačnih informacija i njihovom pravilnom rasporedu, pa i primanju, ipak postoji neki poredak u duhovnom stasavanju, vrlo često što reče jedan svetogorec, za nas. Kaže, vi počinjete od kraja, kaže. A ne, ne može to tako, ima ima početak, ima nešto što je ovako zadato, pa vjernost u malom, pa se onda tako napreduje. Vi kaže, odma pa od kraja. I tu otuda mnogi nesporazumije mnogo tog uloženog truda a ovako kad čovjek pogleda i kad pusti vrijeme da ga prosije i da ga otkrije vidi se da nema neke koristi prošlo vrijeme a nema plodova nema rezultata nema tog napretka, za kojim smo tragali i radi kojeg ulagali Nemali trud. Tako posmatrajući to naše, kažemo, kretanje opšte, zajedničko, svi smo tu pomalo, primjećujemo da pravimo, ako ne svi, a ono mnogi, pravimo jednu suštinsku grešu. Evo, baš ako je u pitanju, recimo, potreba za, za iscijeljenjem ili nekom molitvenom potporom, podrškom, dejstvom, kako hoćete i, i čudom, jer mnogi su se danas našli u takvoj situaciji da je zaista potrebno čudo. Dakle, intervencija, sile, koja nije ograničena zakonima ni prirode ni logike i mi smo onda nekako uporni da nam sveci pomognu a zaboravljamo Da tražimo pomoć od onoga koji je i svecima pomoćnik i bez koga sveci nisu sveci, ni čudotvorci čudotvorci. Istina kroz sve njih djeluje sila Božja, ali ona se nama u crti nudi na jedan tako privično konkretan, drugo pristupačan, svima nama dostupan način. Pa onda nekako po ovom našem ispade da nekako svi mogu više od njega. Pa ispade Nešto je tako htio, daleko od toga, nego ga, eto, mi gurnu smo tu neprijatnost, mada između njega, odnosno njih, govorimo o svetima i gospoda, postoji jedan čist odnos, pun iskrenosti i, i, i dubine prožimanja, tako da nema potrebe da mu oni bilo šta objašnjali, ali prosto, to naše kretanje i ti naši pokušaj ipak nekako opterećuju svece Božije. Pa ispade da oni imaju veću silu i snažnije dejstvo od njega samoga. Pa ako nisi prešao jednu hiljadu u jednom pravcu ka jednom svecu onda ništa uradio nisi. A tu u tvom gradu, u tvom selu, u tvom kraju ili kvartu imaš hran i u njemu svetinju nadi svetinjama sveca nad svecima čudotvorca nad čudotvorcima čovjekoljubca nad čovjekoljubcima ili ako hoćete onako suštinski jedino čovjekoljubca ali to ispade Da svi drugi mogu, pritom mi se ovdje ograničili smo na one ipak donekle pobožne, ali i promašane investicije, da ne govorimo o masi nezna koji vjeruju u koga vjeruju i pomoć traže od koga traže, nadaju se na koga se nadaju. To je ipak jedna posebna Oblast, jedna posebna grupacija beznadežnih kako ih sveti apostol Pavle naziva oni koji nemaju nade to su oni koji nemaju jer ne žele koji ne vjeruju jer se gorde koji ne primaju Hrista, Gospoda. Ali vidite, i oni koji donekve vjeruju, vrlo često prave tu suštinsku grešku, da veću moć, veću vlas, pa i čast pripisuju svecima Božima. I nekako kao da više vjerujemo njima nego njemu. Pa nekako ispade eto sad može više recimo jedan sveti Vasilije Ostroški ili recimo jedan sveti Nektarije Eginski ili sveti ovaj ili sveti onaj mogu više od njega koji je Gospoda Hrista, koji je izvor sile, izvor koji je napojio i, i njihove duše i, i, i natopio i njihova tijela, njihove kosti, te one tako zrače, čudotvore, moćno djeluju. Dakle, tu smo nekako e, propustili, ne kažemo tu jednu noseću, a to informaciju da je ipak Hristos taj koji djeluje svakako i kroz svete svoje ali koji djeluje i direktno, dakle neposredno. Jedno od tih i takvih projava tog neposrednog dejstva Hrstovo na moju dušu, na, na moj um, na moju volju, na moje tije ovo, moje, dakoje i tvoje, dako je svih onih koji so se udostojvi svetoga krštenja. Jeste ta projeva, dako je direktno dejstvo. Svete i živo načalne trojice na mene. Dakle, vidite, tu sad e, svakako kad govorimo o crkvi mislimo o sjedinjenju svih. Ali ovdje govorimo o direktnom dejstvu sve te trojice, blagodaću, na konkretnu ličnost, na konkretno ime. Neka sad svetih, neka sad čudotvoraca, neka ih sad tu ne odvajamo se od njih, nego prosto ističemo značaj tog trenutka kad, kad, kad sam gospod direktno djeluje na nas. U tajni u kojoj se sjedinjujemo sa njim u kojoj nam predaje velike darove, otvara, pazite, nebeske horizonte, daje neprocijenjivo oblako, koje je, vidite, neuporedivo iznad, recimo, nekog sitnog dara, na koji mnogi padaju. O, kako smo mi spremni odmah na koljena, ako se neka bovest povuče, ako se krvna slika popravila ili dijagnoza promijenila. To su za nas, znate, vrhunska dejstva. a zapravo na skali Božije moći i sve moći ona zaozimaju ja najniža mjesto u odnosu na darove koje smo eto primili svi u svetoj tajni krštenja. Vjerujem da ovdje nema nijednoga da nije krštenja, tako? Dakle, ne govorimo ovdje o nekoj S, Mercedes, kvasi koju možemo samo da gledamo ili u životu negdje u nekoj zemlji obećanoj pa eto ajde ono malo da to da makar pričamo na tu temu iako neđe svjesni da do tog zaloga je nikad nećemo doći nego govorimo o nečemu što svi imamo dakle jesi kršten jesam dakle imaš da to ti je e sad Problem je u tome što mnogi koji su kršteni ne znaju čega su se udostojili. Nisu svjesni veličine dara i mogućnosti koje kao kršteni imaju. Bogatstva kojim su, eto Božijom milošću i konkretnim dejstvom, obogaćeni. Tu je, braći i sestri, negdje glavni problem svi u nas. I dok ga ne rješimo, ne sami, nego u ambijentu crkve, koristajući se učenjem i predanjem, svetim, dok ne otklonimo tu smetnju tog jednog nepoznavanja, nepoimanja, nerazumijevanja tog velikog dara, onda smo suđeni na takvo ogutanje. Ajde, možemo slobodno reći, skitanje. U toj, da kažemo, liniji horizontale. Baš nedavno, tu neke naše sestrice, ovako, da ih malo prozovemo i pokaramo, pa su bile na nekom pokloničkom putovanju. Sad one se vratile, paš onako pod utiskom, pa kažu, evo, za deset dana ići opet, kaže grupa, pa ćemo opet, a za mjesec dana ponovo idu, pa ćemo i i, i, i, i s tom grupom da idem. Ide, to je skitno znači, to je skitnje a otkuda od nepoimanja nerazumijevanja onoga što imaš tu na mjestu mogućnosti koje možeš da ostvaruješ kako bi se rekao iz mjesta da nikud nikad ne odeš sve imaš u tajni krštenje sve ti je dato e, samo treba da se malo zainteresuješ te šifre da da premius i polako da da otvaraš te mogućnosti I da ih živiš. Zato je veoma značajno, breći se sreda da svimi koji smo kršteni da odvojimo vrijeme za tu svoju vrsnu reanimaciju, pa onda i rehabilitaciju. Jer Kršten čovjek, a vi znate, to je manje više postalo pravilo, mi se sad već svi krštavamo bez ikakvih priprema. Ne znam ovdje neko da može da se pohvali da, da ga je crkva, ne crkva kao crkva, ona je svim jasna u tom pravcu, ona traži pripremu, kako kaže jedan sveti otec, Makar episkop jerusalimski onaj što je bio sa caricom Jovenom kad su otkrili časni krst gospodnji, te taj događaj praznujemo na dan vozviženja časnog krsta, pa on piše jednu poslanicu jednoj susjednoj eparhiji sveštenstvu, pa kaže vodite računa, nemojte da se igra. Vojite računa, pazite kako народ pripremate za svetu tajnu Ne Nemojte da se igrate, ozbiljna je situacija, ozbiljna je to tajna, ozbiljno su to dejstva. Ako ih ostavite bez tih informacija, odnosno bez pouke, bez kateheze, posleće da bude muka i izgubit će se, a neprijatelj, znate, on, on, on to smatra nabačenom ogoptom. Kršten čovjek, a ne pripremljen za krštenje. On u, on u tome vidi veliku šansu za sebe. I ne jednom je iskoristio u svoju korist, a na Pogibao krštenog, a neznavenog. I, e, vidite, veliki dio našeg krštenog naroda nalazi se u toj, da kažemo, rizičnoj grupi. je dakle, krštenih, ali ne, nenaučenih. Vidite, evo, pogledajte sami, da ne bude, mi sad pričamo tamo u nekome koje negdje daleko. Gvorimo nama. Koliko mi cijenimo to što smo kršteni? Koliko to nama negdje znači? Koliko smo mi svjesni darova kršteni? Koliko bogagodarimo na njima? Na kraju, koliko ih koristimo? To je prosto nešto što se desilo nekad, negdje, i to je to. Mislim, toliko o krštenju. Znam gdje sam se krstio, možda godina, i to je to. Sjetimo se još jednom onih koji su se krštavali po dva, tri puta, pa kažu ovo mi je nekako najbolje palo. Nekako mi je na, najbolje leglo. Pritom nisu oni tu krivi, nego taj ambijent koji im je dao vazduh da dišu i mogućnost da do tog trećeg krštenja doću. To su sve negdje ozbiljni simptomi. A vidite, bez krštenja, odnosno bez jednog, da kažemo, razumnog, Ulaženja na dveri krštenja, jer krštenje to sve vam vrata. Mi kroz krštenje u jedan novi prostor. Do te mjere nov, da ga sa punim pravom u crkvi nazivamo novim životom. Potpuno novi život, novi rasterećen od bremena i od dalogalnog starog čovek tako je potpuno nove mogućnosti i nova prava koja koristimo kojima se složimo unutar liturgijskog prostora crkve jer dakle, koji bez tog da kažemo crkvenog doživljaja i poimanja svete tajne krštenje mi braći i sestre ne možemo dati mislim možemo ali neće to biti pravilno to je to je život u, u obmanat to se onda pretvori tako u u čita vniz pogrešnih poteza i zaugodnih investicija nema nema pogodno mnoštvo nepravilnosti te mnoštvo nekih nezdravih stavova neka neka potrebe za za usvajanje mga važnih učenja sve nekako od samoga starta sklonu i podložnu zanosim Pa onda, poslije zanose je prva faza, poslije upadamo i u ozbiljne probleme, odnosno ozbiljne zabude i obmane, koje lako mogu da prerastu u jedno hronično duhovno stanje koje sveti oci nazivaju prelešću. To je već ozbiljna povreda uma i srce koja se jako teško i primjećuje za neke potpuno neprimjetna i jako teško liječi. Zato je potrebno e sad nek nam je Bog na pomoć da se nekako svi ovako i, i lično ali i i ovako sabrani potrudimo da nekako preispitamo sebe i taj svoj doživljaj krešteni. Koliko se mi neđe sviješću osvanjamo na taj temelj koji je sam gospod položio u nas, u dubime našeg bića. Da li mi zidamo na tom temelju ili tako napjeni sopstvenog nekog rasuđivanja, vjerovanja, viđenja, ili mnjenja. To mi sutra proslavljamo jednog legionara, rimskog, jednog vojnika, koji predstavlja jednu vojsku koja je svoje koplje odbacila i koja vojuje na jedan drugačiji način, drugačijim oružjem, oružjem pokajanja, oružjem mira, oružjem vjerovanja, nadanja, praštanja, ljubljenje. Jedan od tih vojnika ili kako ga u evanđelju Sveti Jovan ističe kao jednog od vojnika koji probode rebra gospodnja kopljem. To je kapetan rimske legije Longin koji je kopljem probao rebra gospodnja i iz njih odmah poteče krv i voda a sveti Jovan Apustov je bio tu kaže i vidijeh i evo vam prenosim ovo istinito svjedočanstvo. Po tumačenju svetih otaca naše crkve ili ako hoćete po tumačenju samog Boga, Duha, Svetoga, jer tumačenja svetih otaca su projeva i Dijelovanje duha svetoga, to isticanje krvi i vode iz rebara gospodnjih simbolizuje sve te tajne. Voda svetu tajnu krštenje, a krv svetu tajnu pričašć. Tako da mi u crkvi i kreštavajući se i posle kreštenja pričašćujući se zapravo se sjedinjujemo sa raspetim, tako je, ili ajde to valja stalno naglašavati jer je tajna, je to velika izraz, pazite, beskrajne ljubavi Božje. Sjedinjujemo se sa ovapročenim Bogom. S, s, i, i sa beskonačnim i bespočetnim životom Boga, Sina koji se radi nas i radi našeg spasenja u ova proti, tako je posede jedan od nas i učini tu komunikaciju mogućom. Vidite, kako je to kad gledamo kroz tu prizmu. Jedan od vojnika Probodemu rebera koftje. to je neuporedivu vvišeniji trenutek negova bječna te akcijaje, da mi dotaknemo rebrane kako ga van zemalca razumijeti. je da izmjerimo Pritisak nekome na mjesecu ili da uradimo krvnu sliku nekome na Marsu ili bilo gdje u nekom od sunčevih sistema, jer ova rebra su iznad svake visine, ovo tijelo je tijelo vladike onoga koji je iznad svake veličine, iznad svakog prestola, iznad svakog imena. Tako da to koplje otvori istočnike božanske blagodati, božanskog života koje se izliva i sve to tajnski Sve one koji budu vjerovali u njega i vjerom nošeni primali sveto to krštenje. A onda i pričešće. Jer vidite, vi danas imate takvu situaciju da se vrlo često pričešćuju ljudi koji ne vjeruju u njega. Znate kako je to teš vrlo opasno. Se pričešćujemo, nošeni kozna kakvim potrebama, mislim, kad bismo tražili od nekoga da napravi trije skvekova tu u porti, vjerojem da bi mnogi odustali. Ako bi se na to dodalo još jedno 50 čučnjeva, ili ako bi neko tražio pola e, litra krvi da džakon i čtec Onima koji hoće da se pričeste, pa da izvadi po pola litra krvi, pa onda tek da se pričestimo, vidite, vjerujem da ne bi bila baš takva gužva, ne bi bilo baš toliko pobožnih i zainteresovanih. Ovako smo, svim uprostite, ali šta da radimo, kao neke pijevice. Tu naš narod kaže, kaže, krv mi popi. da je duh pijevica. A to je opasno, znate, veoma opasno, rizično stanje, to je, vidite, svetinja, je to, to je ogen koji ili očišćuje, ili se sažiže. E zato je bitno, braću i sase, da prije, ne samo prije, nego što pristupimo pričašću, nego prije, nego što pristupimo tajni krštenje, da smo povjerovali. Vi se pomalo sjećate dana svojega krštenja. Dobro, dok se se krštavali, sigurno niste, niste znali džest. Obično ljudi ne znaju džesu, padaju u veliku nesvijest. O, a u čitanju simvole vjere, to već Da ne govorimo, šta sve mi tu ne ne izgovorimo, onako, bukvalno jedva se snađemo, jedva se probijemo kroz onu, onu gustinu od svjetlosti, od istine. Neke, neke termine uopšte ne možemo ni da izgovorimo. A vidite, crkva... Od onoga ko pristupa tajni krštenja traži da ispovijedi taj simbol vjera. Dakle, traži da vjeruje. Ne samo da ga iščita. To mi danas tako praktikujemo. Pri tom u samom činu govori se, sad kad bismo to tražili, od nekoga vjerovatno bi bilo i neka prijava ili neka intervencija ili tako bi, da, da sveštenici malo tretiraju narod jer tamo tamburaši čekaju znate, fotoreporteri, producenti tih privatnih pa možda i nacionalnih televizijskih kuća nemaju vremena da se tri puta simvol vjere izgovori mada u samom činu jasno stoji I nalaže se da sveštenik tri puta traži i u ime crkve čuje ispovjedanje vjere kroz svešteni, takozvani, simvol vjere. Dakle, tri puta da ga izboguva. Kao sveti otac Sava što je tražio od naroda na Žičkom saboru, tri puta, kao na kršteni, bez obzira li su li kršteni ili ne tri puta za njim da izgovore simvol vjere. On jedan član, a narod za njim, uključujući i bratemo prvovjenčanog Stefana kralja. Pa sav narod za njim. Kao na krštenju. Toliko je to bitno crk. Pa onda odricanje od satana. Pa onda da vidimo koji je stepen odricanje. Pa kaže duni kao životom, dakle, dahom i pljuni na njega, dakle, potpunim prezirom. I da se zgazi. I onda se okreni, pa onda sjedinjuješ li se sa Hristom. Dakle, vidite, jedno ozbiljno ispitivanje, veoma ozbiljno, duboko ispitivanje, vjera. I tek posle toga počinje čin krštenja. I kad budemo uranjali u banju, što kad se budemo pogružavali ime sve te trojice, pogružava se biće koje vjeruje. Naravno, ako se radi o djeci, onda se preuzima odgovornost, svakako prije svega roditelja, a onda i kumova, a svakako uz pomoć crkva i da se to dijete vaspitava u tom duhu. To negdje kao ti liberalni kugovi, pa kao ta briga za dušu i shlobodu djeteta, pa kao treba go staviti da izabere između aleba i dinamita, pa eto, da ga stavimo, pa možda će, kaže on, i dinamit izabrati. između pričašća i, i, i otruvom. da ga pustimo. Možda on i otruv izabere. Ne, ne, ne. Što se izbora tiče, nema bolje. Nema bolje. Nema ni, ni, ni bolje vjere, ni boljega puta, ni, ni bolje tajne. Ali smo mu najbolje. Sad se samo potrudite da mu to Nekako stavite do znanja, učite ga da to prepozna, da, da, da, da, da ima, recite mu da ima in učite ga da čuva to. Što se kvaliteta tiče, to je nesporno. Bolje mu nismo mogli dati. Bolje ga Boga nema. A lažnih, uvijek je bilo, ali da li smo mu najbolje? Dakle, tu znači, nema nikakve dileme. Put život čist. Put, Put život istina. Sve što pred njim, onjem. Gde je veoma važno da se da se poveruje, e sad obzirom da smo mi već prošli i da smo kršteni da se ta tajna ne ponavlja. Sad je mnogo je važno da nekako prođemo kroz taj proces reanimacije i rehabilitacije da bi mogli da nastavimo život u tom duhu krštenja. Jer, vidite, tu je to što nam treba. Ako, tu, ako, ako ne budemo našli sebe u njemu, ako ne nađemo sve što nam treba u toj tajni života, tajni krštenje, onda ćemo da krenemo ovo što smo govorili u skit. Da skitamo, da, da, da se uzavudno i naprežemo, trošimo, bez ikakvih rezultata. Čak nismo ni svjesni da na taj način ignorišemo ovaj dar i sve ove mogućnosti koje su tu, koje su u nam. Svo vrijeme od krštenja, samo nekako kao da ne umijemo da ih da ih aktiviramo. I onda je to tužno tako gledati narod koji znate, koji se gotovo pa i odriče se vjere. Kršten na ne koristi te mogućnosti čovjeka Bogom obogaćen obukava se u Hrist znači, ima prava znači, na prava veća od anđela čoveč i on to ne zna pazite, mnogi to ne znaju u tom slučaju krivice na onima koji treba da uče zato je zapovjez gospodine apostolima strašna, idite krštavajte i učite sve narode dakle one koje budete krštavali učite ih Da drže sve što sam vam zapovijedio. Dakle, Nemojte samo da i kreštavate i da i puštate. Jer kršten, a ne, a ne naučen, znate, on ode negdje. Ode, izgubi se, zanese se, ode. Ne zna kuda ide. Ne umije da drži. A ne zna ni šta treba da drži. Ako ga vi ne naučite, naučit će ga oni drugi koji mu ne žele dobro i koje ja, kaže gospod, ne šaljem. To su ti takozvani lažni učitelji, važni prosvetitelji, važni spasitelji. A oni nas obično uče ne da držimo, nego da odbacujemo, da se odričamo, da popljujemo i, i na te date za vjete lično date zavijete da popljujemo i na zavjetno predanje naših predaka. U tajni krštenje čitamo i odlomak iz poslanice sveto apostola Pavola Rimljan. Ta poslanica se Čita na svetoj tajni krštenje Moćna, moćna poslanica. Evo da je, čujemo, dakle, reanimacija ili rehabilitacija. A nije to ništa strašno, broći se malo se noga slomi, malo kičma, tako, malo kukove, malo koljena, pa ide se na rehabilitaciju. Šta nije ništa strašno, onom što kažu, majka ne prepozna djete svoje, niti djete svoje majku, ko će prepoznati onom crnom brotu. je li Po očima, možda majka djete, ne vjerujem da će djete majku prepoznati. Premažute onim crnim blatom i to je terapija. i dobro, ako jeste malo neobično da, da ne kažem ponižavajuće tako? u bogatu si, ali bukvalno u bogatu i to samo pa te onda još umotaju dobro te izmažu te bogatno, pa te onda umotaju neke krpe mislim, ako ćemo pravo, ni našta ne ličiš ali ti imaš potrebu za zdravljen za isciljenje, to je dakle rehabilitacija kraju te terapije ne znam jeste i nekad bili to je ozbiljan tajmimo što bi se reko to počne u sedam i to traje do tri, to je ozbiljno iz terapiju u terapiju iz brta u bazen iz bazena u ovu savu, u onu savu kačete na struje na vasere i stežu, okreću, prevrću I to traje tako, skoro mjesec se znam. Da kari rehabilitaciji. A mi ovdje imamo prelume, ozbiljne prelome, ste vloženi a ništa ne radimo po tom pitanju. I onda stvari idu od pogoršeg ka gore. Hajmo da se posjetimo ove poslanice svetoga apostola Pavla. Bitno je. I nju ne ispitujemo. Zato je tako dobro imati apostole. Jer, znate, kad drugi govori, mi smo onako vazda nekako skeptični, pa posebno ako smo tu savremenici, ja ne možete i znati bolje od mene. I onda obično danas kad neko nešto govori... Prvo što ide ispred nas je se to jedno naopako uho, da ga uvatimo u riječi, kako bi se rekao. Znate, slušaš, eto samo da bi ga uvatio neđe kako ne govori dobro i kako bi ti mogao bolje i tako dalje, ta jedna, ne kažemo, sujet niskog napona. A kad je, ajde ako je takav odnos između nas, Ali kad apostol govori, onda tu nema nikakve sumnje, tu možeš slobodno da se opustiš. Apostola Pavola, niko ne provjerava se, ma Od Od zdravomislećih, apostolsku riječ, niko ne provjerava. I to je dobro, to je nešto što nas odmara. Kaže, braćo, svi koji se krsti smo, dakle tu izruzetka nema, svi koji se krstismo smo u Hrista Isusa, u smrt njegovu krsti Tako se s njim pogrebo smo kroz krštenje u smrt, da bi, kao što Hristos ustade iz mrtvih slavom očevom, tako i mi hodili u novom životu. Jer ako postado mo sjedinjeni sa likokom smrti njegove. onda ćemo i sa vas Znajući ovo znajujući ovo, a to se više ne ispituje, U to više ne, ne sumnjamo to znamo jer to osjećamo i to živimo kaže znajući ovo da se stari naš čovek razape sa njima, da bi se uništilo tijelo grehovno, da više ne robujemo grijehu jer ko umrije oslobodi se od grijeha. Ako li umrije smo sa Hristom, vjerujemo da ćemo i živjeti sa njime, znajući da Hristos ustavši iz mrtvih više ne umira, smrt više ne vlada njim. Jer što je umro, grijehu je umro za svagd, a što živi, Bogu živi. Ovim odlomkom iz poslanice Rimljanima svetog apostola Pavla, naša majka crkva, duhom svetim, kao da nam nudi taj Da kažemo, svetotajinski program živote. Kaže, evo od danas ćemo ovako da živimo, to jest da se trudimo i da se podvizavamo da budemo ovakvoga nastrojenja, ovakvoga duha, ovakvoga življenja. Obzirom da se radi u velikoj tajni. Obzirom da se radi o velikom apostolu koji moćno, vidite, duhom svetim on te velike istime, to su duhonosi, neta apostoli govore duhom svetim da je njihov izraz je tako prost, da čovjek, posebno čovjek današnjice, on nekako gutovo samo što se ne sabrazni u tu jednostavnost i u tu prostotu ali oni tako moćno duhom svetim otkrivaju te istine tako velike i uzvišene e, nekako vladalački se odnoseću i govoreći kao zaista ka oni koji vlast imaju vidite ovdje apostol Pavle kako se lako kreće kroz, kroz strašne tajne vidite sveti Teofan zatvornik će njegove riječi, njegove poslanice da tumači u ovim ovako pozamašnim tomovima evo konkretno ovdje tumačenje poslanice svetog apostola Pavla Rimljanima drugi dij e, kad uđete da iščitavate tumačenje nekog od svetih otaca konkretno svetog Teofana zatvornika koji tumači recimo evo ovaj odgomak koji smo upravo pročitali, vi kad krenete da ulazite u tu zonu, vama se lice za teže bustine prostora. Oglako je sve to tom apostolom Pavlu govoriti, jer Duh Sveti govori iz njega. To je oglako, te, te, te istine, vječne istine, te tajne, neba i zemlje Znate, to, to lako ide kroz njega a sveti otac Teofan se preznojava On, isto sveti čovjek Znate, ali ne bez, bez muke bez podvige čak i jednom svetom Jovanu Zlatoustom i ste to neki jerovatno već čuli pošto i sveti Jovan Zlatousti e, najbolji tumač svetog apostola Pavle sva druga tumačenja pa konkretno i tumačenje Svetog Teofana Zatvornika, novojavljenog ruskog oca, arhijereja i učitelja, pa i tumačenje Svetog oca našeg Ave Justine. Vi znate da je Ave Justine imao posebnu ljubav prema Svetom apostolu Pavu i tumačio je mnoge njegove poslanice, koje imamo u njegovim sabranim dijelima. Dakle, i jedan i drugi, i Sveti Teofan, i sveti otac Justin, pa i sveti Teofilak Ohritski, to su sve čuveni tumači, svi su se oni u manjoj ili većoj mjeri osranjali na tumačenja svetog Jovana Zlatoustog. A samom svetom Jovanu, sam sveti apostol Pavle, po iskazu učenika svetoga Zlatoustog, a budućeg patrijarha Carigradskog, koji je svetoga Jovana i naslijedio, svetoga prokla, koji je tada bio poslušnik i kelejnik svetom Jovanu Zlatoustom, pa je vidio kako mu sveti apostol Pavle tumači šapućući na uho svetom Jovanu misli kojima otkriva, odnosno tumači zaključani smisao u apostolskim osvanicama. Ima taj događaj u žitiju Svetog Jovana, kako je sv. to išlo i kada se prokval zapitao, otkud ovaj čovjek unutar, pa niko nije dovezio. Jer da bi došao Svetom Ocu mora ipak doći na prokval, pa da ga on najavi, pa da ga uvede i sad on se pita pitao otkud on u keli Svetog Oca i vidi ga nad njim dok ovaj, dok ovaj piše, odnosno tumači. Sveti sam Sveti zagotosti nije nije nije to znao. On ga nije vidio nego su mu te misli strujali. Ja e su naju dublja tumačenje sve tog apostola Pavla, pa i samog Svetog Evanđeljevi, znate da je zagotov Svetu nezamjenjiva. Da dakle, koji imamo braćo i sve ta tumačenje i treba da se potrudimo ako se tamo mažemo bogatom Onda bi ovdje trebali malo eto, da se preznojimo pomalu uzimajući, odnosno iščitavajući nešto od tumačenja ili pripremajući se da, da budemo kadri, da pažnju malo izoštrimo, da bi smo ovu svetotajinsku frekvenciju koja nam otkriva tajne vječnog života i otkriva bogatstvo koje već imamo jer još jedno mi ovdje ne govorimo o S klasi nekog Mercedesa do koga vjerovatno nikad nećemo doći nego govorimo o nečemu što već ima što smo primili e sad treba neki tajno vidac da nam to otkrije kao što ne možemo sami moramo otići malo u onaj bubanj magnetne rezonance Ili u one skener tube, pa dajući venu i lijeve i desne ruke, da bi na neko rekao viditi i ovdje nisi sam. U tebi je ozbiljna organizacija života ćelija koje nemaju nikakve veze sa tobom svem što se tvojim životom hrane. I po ovim snimcima vidimo da su Prijelično gladne i da te kidaju iz dana u dan. Dakle, potrebna je pomoć nekog ko vidi. Ja ne mogu da vidim karcinom u mozgu, ne mogu da ga vidim na polućima. Mora neko da mi tu pomogne, neko ko vidi. Tako i mi ponesemo svoju krštenicu kao što nosimo snimak magnetne rezonance, pa pitamo može li ovo neko da iščita. Je tako? Ti sam ne možeš da iščitaš. Ali ima neko ko može. Ko će da ti otkrije da si, si, si bogat, da si puno pun darova, znači, pun svjetlosti, pun mogućnosti. I ukoliko si zainteresovan da te uputi na nekoga i taj neko da te nuči kako da živiš kao kršten čovjek. Znači, ništa nenormalno, nego samo onako kako si ti već prihvatio, je. kršten si. Dakle, ako hoćeš, možeš. I ako hoćeš, možemo da počnemo odmah. Pa ovo uvoj novac je na tvom računu, je tako? Kaže službenik sa šaltera. To ste vi, je tako? Od koliko ćete da podignete, je tako? Pa koji je iznos, pita Kršteni, je tako? Klečejući kolenima i i trepavicama, koji iznos je, ka vrchu. Kako pa nije, ali ni ono što je trebalo. Ona sića, ni to ne liježe. Kakav iznos sad? Pa koji je iznos, pita krštani, a nesvjesni bogatstvo. Pa kaže, beskonačno. Hoćete nešto da podignete? I ajde da sa to dovedemo i preformulišemo tako na, na naš jezik. Hoćete da jedete i pijete? Hoćete da okusite odmah i vidite? Hoćete sa strahom Božjim, vjerom i ljubavlju da pristupite? Što je to ja meni ti, ti poziv? ne. Da pa rekodove sume možda. Može i da može i da pozri. Hajde samo malo pošto Evo već se Šta, devet i i petnaest? Aha. Ovdje devet kaže. Hm? A je li novo vrijeme? A jeste, aha. A jutro si? Ozben, nisam znao. Evo da vidite, ali to ćemo samo malo, za ovo bi trebalo ipak da se dogovorimo i onako svi da se pripremimo pa da uđemo u ovu zonu jer ako je malo nezgodno mi smo već nekoliko ovih zadnjih susreta mislili da uđemo ali znate, ipak je potrebna priprema jer ako bismo direktno ušli u tumačenje postoji veliki rizik da da ne bismo dovoljno dobro pripremljeni i šta od toga razumijeli dakle potrebno je priprema i onda da Da uđemo i da nas sveti apostol Pavle, odnosno sveti Teofan zatvornik koji ga tumači, da nas uvede u tajnu krštejnu. Ali evo samo malo da, da, da osjetite kako to, kako to zvuči. Vidite, on tu tumači tu poslanicu krećući se od stiha do stiha. Znači, to je ozbiljna robota. Da, mi smo navikli ovo naše vrijeme pa i u svemu, a nažalosti u tom nekom izboru literature, nažalosti kad je naša vjera u pitanju, mnogi su se nekako navikli na bižuteriju. Pa onako, čita se, ali laka je to literatura. Mislim, vrlo često se tendencijom da upadnemo u potpuno nepravoslavne prostore. Vidite, vjera pravoslavna je tvrda vjera. I kao, pa nemoj, teško je to, daj nešto lakše. Čekaj, znaš, od tog lakše može ovako da se pređe na lakke droge. Daj lakše, pa daj neku lakku drogu i na kraju ti možda završiš kao teški i zavisni. A što lakše? daj tvrdo ovako savladaćemo počećemo pa. stećemo kondiciju pa ćemo moći da razgovaramo sa svetim ocima jer vidite ovako to da znate mi se braći i sese ne možemo ni, ni, ni onaj ajde ga nazovem verziju predanja ne možemo da stvarimo recimo knjige poput Svetog Nikodima, Svetog Orca, recimo, jedna nevidljiva borba. To vam je, znate, Sveti Otac od toga napravio bukvalno jedan asketski folajer. Znate, folajer. Viš onako jedna informacija da se nađemo na mjestu gdje će da bude znate, ozbiljna priča. Ako više da podstakne interesovanje. I mi smo generacija Znate, koja ne može, ne može da vidi nevidljivu borbu a kamo li da je da iščita nismo u stavnju jedan flajer da iščitamo a kamo li da, da zagrizemo i da, i da, da svarimo te krvi da predamo te, jezik i duh otaca i učitelja crkve kada on sveti Teofan zatvornik je Boži dar ovim novim generacijama koja je svetitelj našeg vremena Vidite, on gde da je krenuo tom logikom, ajmo malo lakše, znate, završio bi kao što su znate, svi oni koji su se lakšeg puta latili da, i završili. Taj stegni pa Božo pomozi. I onda ide slovo patumačenje. Kaže... Sad sveti apostol, da, ili kaže, zar ne znate da svi koji se krstismo u Hrista Isusa, u smrt njegovu krstismo se? Vidite da ću sestu, ja kršta. Tako je, ja se, pazite, u smrt gospodnju krst. Otkud meni to? Pa Sveti Apostol Pavlom mi govori. Ako si se krstio i svi koji ste se krstili u smrt gospodinu ste se krstili. Pa, što je sad to čoveč? Uopšte nisam, ne znam, jeste li ti videoje. Ja nisam ošte razmišljao o tome. Kakvo, kakvo okraštenje u smrt gospodinu. se razmišljao neko o tome? Apostol Pavle tvrdi i on neće dalje. On kaže, svi koji se, se krstili, ili kako kaže, svi koji se krstismo, u Hrista Isusa, u smrt njegovu krstismo se. Stupan je jedan, pazite, do smrti ozbiljan odnos sa njim. razmišljao i nekada o tome? Ne. Tako je. To, je. to je u tom duhu. I evo tumačen, vid. умrirši na krst Gospod spasitelj Naše grijehe je uznio na krst i postao očišćenje za grehe naš On na krstu radi nas, vidite, i uzima grijeh naš. naš. Samo iz ovoga, mi, mi možemo, vidite, potpuno jednu askezu pravoslavlja da imamo osmišljenje. Taj pokušaj da se ja sam nešto izborim, znate, sa svojim grijesima ili kroz neko Znate, pokajanje koje potpuno potpuno nezrelo, znate, pogrešno, da, da objavim neki rat, grijehu, da, da se kao nešto trudim, da se pokajem mimo njega, koji je jedini kadar tu sivu grijeha da iščupa iz mene. I iz mene, i iz u nas. On u tom smislu jedinstven i nezamjenljiv mi svi jesmo u grijehu a on je jedini koji može da nas oslobodi od grijeh. I tako je moje pokajanje je, zapravo nije ta ta borba sa samim sobom to to neprestano davanje autogolovo nego promjena mog odnosa prema njemu. koji je na krstu Radi i radiimo je ga spa se od grjeha, od smrti i od žavoa, ali i taj odno svite on mora biti svetotajski organizovan. Znači, ne prepuštene ne Duševnosti, sentimentalnosti, tim nekim izlivima nezdrave duše, nego treba da bude svetotajnski, dakle da bude odraz tajne krštenja. Dakle, naša veza sa krstom je svetotajnska, naša veza sa raspetim gospodom je svetotajnska i lična. Vična kao moje krštenje Vrte vi kršteni I ja kršten Dakle i vi u Hrista Isusa I mi u Hrista Isusa I vi u njegovu smrt I ja i vi i svi U njegovu smrt, dakle je on lični odnos Ovo se sad vraćamo na početak priče Te svetitelji ovaj pa hiljadu kilometara Tu bi neđe trebao i vršati kilometražu jer bruke, da te po sve 340.000. Pa ajde makar da vratimo kilometražu da ne bude bruka, ono ajde 200 km, pa tek smo krenuli. Po sve 200.000 km bez ikakvih rezultata, to je jako loš rezultat. A pogajte kakva mogućnost, pa mi smo već stigli braci sve ko svetu taj, pa nisi ti samo na gugoti, čovjek. Pa nisi ti tamo samo na veliki petak, pa nosiš krst. Juri si ga do tako. Sveto da se razumijemo, bogogosloveno, ali sve mimo ovoga. Mimo ovog doživlja je nije bogogoslova. Jo bogogot, jo bijusom prvi put, drugi put, treći put. Ti si kroz krštenje došao u odnos sa raspetim Gospodom. Ti imaš mističnu vezu sa Gogotom, sa krstom. Bzd. Usmrt njegovu krstismost, čovjeke, kako to, vite, kako je to ozbiljno. A kako to, kako, kako mi to ne doživljava. A se s doživavam. A to je, vidite, to je ozbiljan nedostatak. To je ozbiljan problem. Šta ozbiljan problem? Pa to je jedini problem koji mi imamo. I kad otklonimo to neznanje, to je to. Mi svima onda praštamo. Mi više nemamo nikakvih neprijatelja. Ako hoćete. Pa onda sve te situacije koje su nas napadale, ujedale, opteresivali. One su ispunile sve, više nema potrebe. Nema potrebe. Eto, Eto upalili smo, što bih rekao. Pušti ga sad. Eto je došao došao je svijesti. Doveli smo ga do poznanja. Takav čovek može da živi milion godina, može da umre isto oga trenut. Jer i tih milion godina vidite, Ima to Kod čini mi se sveti Palamon On je bio učitelj svetome Pimenu velikom Pa su neđe Bio je vaskrs Pa ono kao ulje to znači, oni tako da razriješe malo na ulju Nije to ono bilo voda ulje Kao mi na ovim našim Psihodeličnim klinikama Nego to je bio Ozbiljno jedan odnos znači, Askeza jedna koja izvirala iz kreštenja, iz tajne, iz doživljanja. Nešto potpuno drugo u odnosu na ove naše fakirske posne, aranžmane, na vodi i tako dalje, kako mi to nazivamo. I pa vam on jeduć, ajde ono, vaskrsi, pa, pa malo ulje, vrlo malo ulje u te njihove čorbice. Mislim, kakve čorbice, to nešto nakvašeno i tako. Ali vidite, i to malo ulje njemu teško paloče. Ali ne zato što bi on htio samo na vodi, nego on živi tajnu krsta tako duboko. Pritom, kršten i s tim krštenjem kojim smo i mi kršteni. Ali on je toliko to razradio u sebi. Da on živi tajnu krsta i on ne može... Da jede to na ulju, zato kaže, a kako ja da jedem, a gospod moj, na krstu. Razumijete? On, on živi tu tajnu, znači, i onda blagodato toga i onda su mogli što su mogli. Ti njihovi zaista čudesni podvizi, znači, nije to bio onako na silu, to je to je plot tajne i doživljaje i ljubave. A isti njegov uh, Pimen učenik jednom će da ima ozbiljnu sa zrcanjem gdje bilo njih tu nekoliko bratije, i oni vide da ga je ponio gaj duh. I nema, ga. tu je fizički, ali to se njemu često dešavalo nije tu. I oni pažljivo čekaju, tiho, tiho, to je znavo da traje i satima. I kad je vidio da se da se vratio Pitaju ga onako kulturno, kad se sve svego šta bi kaže, avu, a on kaže, bijah kaže, na Golgoti pod krstom gospodnjem. Razumijete? Ali nije se to njemu slučajno desilo, to tako, šeli su i odjednom, zate, kao nesvijest ili, e, napad epilepsije u tom duhu, znam, jer to i u temelju biti će kršteni, znam. E to što su oni znali svetoje evanđelje na pamet, to što su oni znali poslanice svetog apostola Pavla na izvost, to je naš problem. Oni taj problem nisu imali, oni su disali tim. Da ne govorimo o liturgiji, znam, koja je, koja ih je olomila. Olomila, znam, mljela i ponovo sastavljala na jedan drugi način. Sumiranje, ustajanje. O, o, o, ozbiljna, preobražajna, blagodatna sila. To su ljudi koji su živeli, disali u znaku krst. I zahvaljujući tome, op, evo ga duh sveta i ponese ga. Da, da se ozrcava, da, da gleda tajnu krsta pod bogotvom. E to je kad se dar kaštenja razradi, kad se raspromsa. Zato mi svaljimo te svetitelje, znate, ne tek tako ne bodo. Svi oni imaju neku poruku i poruku da nam prenesu. Zato aposlo Pavle kaže evo jutro su posvanici. Ja ništa drugo ne znam nice čim drugim falim do krstom gospoda mojega. I ne znam ništa dugo do Hrista raspetoga. Raspetoga i vaskrslog, tako dakle, i je u znaku krsta. To se te često njegovim posluinicama vidite koliko je koliko je odan krstu, privržen krstu. Vidim samo još malo pa ćemo tu ipak i da stanemo. Kaže, u krsnoj smrti gospodnjoj je očišćujuća sila ustremljena protiv grehova. Vite kako je to perspektiva. Smrt krsna, vidite, kao neka bomba, kao neka, neka, neka sila. Neka eksplozija ljubavi i svetosti i istine koja napada na grih. Pazite, ustremljena na grih. Aktivna sila. Pazite, smrt kao okidač. Zato je ad prepukao na krstu. Zato je satan dobio, dobio zadnji udarac na krstu. Krstom je on zadobio znači, taj, taj, taj, taj, taj ubitačni udarac. Krz ga je pogodio u centar i pogađa sva njegovo utvrđenja i u nama pomjeri našeg pokajanja, odnosno promjene našeg odnosa prema Krstu, gospodnjem i njemu raspetom. To jest promjeni i, i Produbljivanju, doživljaja krštenje kojeg smo udostojeni. Tako je ovo isto da zapamtimo. Smrt gospodnja kao okidač za silu, aktivnu silu koja napada greh. Zato se džavo, kako naš narod kaže boji se, kaže, kad džavo krštenje. I onda vidite, dovođenje u vezu sa krštenjem, kaže, ko se krštava, pogružava se u smrt Hristovu, to jest u očišćujuću silu protiv grijeh. Kršten primaš silu koja je, znate, protivna grijehu očišćujuću silu. Sviti kako je tajna krsta, tajna raspeća. Smrt gospodinja kao okidač i sila koja napada na grih, očišćujuća silu. Kaže, ova sila u samom dejstvu pogružavanja misli se na tajnu krštenja potire svaki grijeh tako da ne ostaje ni traga od njeg. Znate za to? Kakav god da si bio do krštenja, svakako Noseći i onaj grije koji si naslijedio, i onaj koji si stekao, kako god on veliki biš. U tajni krštenje i pogruženje, vidite, anulira ga sila, očišćujuća sila krsta, odnosno smrti gospodnje. Pazite, tako da ne ostaje ni traga od nje. da se sveti Teofan ovdje, da mi to još bolje možemo, kad reklamiraju ova hemijska sredstva za čišćenje. To je sad ova sterilna civilizacija bez bakterija, bez, znači, bez ljičeg. Znači, nema niko živ sem mi, sve je čisto oko nas, nema preživelih oko nas, samo mi i džavovi ostado su. Sve je drugo očišćeno, i tako strilisano i miriš. Ovdje Sveti Teofan kaže, ovdje biva isto kao kad bi neko pripremio e, takav hemijski sastav koji rastvara svaku nečistoću. Mamo se zapoznati one, one reklame, ono roštili, tako, zamašćenje i ova ona i onda prođe proces i Evo, bilja naplatno ubijeli. Kaže, Tako i smrt Hristova, kao očišćujuća sila za grijeh, potire svaki grijeh, čim se neko pogružava u ovu smrt krštenju. U krštenom ne ostaje ni traga grijehu on je umro za njeg a, a mi to uopšte nismo znali to uopšte nismo nismo znali mi, mi ka štenju nismo pristupili na takav način bez pripreme, bez pripreme. A možete zamisliti kako, kako je, je krštenje, mislim ono je djelovalo kad god se krštavamo dolazi do tog dejstva ali je muka i problem je u tome što ako nisi svjestan onda tamo ostaje jedan prostor za komplikaciju o tome će sveti otac Stefan da govori u produžetku ovog tumačenja, mi ćemo se ovdje zaustaviti ali vidite, možete zamisliti kako je dejstvo krštenja bilo na onima koji su se krštavali, a prethodno pripremljeni da znaju da u trenutku pogruženja u tajni krštenja oni zapravo krštavaju se u smrt Hristova. Oni već znaju, poučeni crkvom, šta će da se desiti. I zato smo imali te takve veličine, imali takve hrišćana. Zaista svetoga života. Koji su bili spremni i bili odani Hristu životodavcu. je ja vidite, ovo što Hristos daje svima nama kroz kreštenje, pa to niko drugi ne može da nam da, braću sve. Niku Eto, Ajde uzmimo ljubav majke kao neki, je tako simbol neki, da kažemo skoro maksimalne ljubavi. Pa ljubav majke ne može da pomjeri grijeh uopšte. Ne može smrt da odagna od svojega djeteta. Sve i da oće, ali ne može. Ovdje Hristos Kao, kao istinski spasitelj jedini čovekoljubac sa krsta vidite, tim zracima uh, života ne, koji se rasprostiraju sa krsta, svima nama život daruje. I vidite, gotovo da, da nema nijednoga koji, koji taj dar svjesno primi da će ga se ovako odreći. A vidite, kako se onda u tom svjetlu ite kako se onda i liturgija doživljava. To je, to je. Sad već, na temeljima krštenja ovako doživljenog, na liturgija se drugačije doživdala. Odnos sa Hristom je, na taj neuporedivo dublji. To je već da kažemo život budućeg svijeta. A sve se ove strane što nas i dalje prati, to to je lako je to istarbjeti. To uopšte nije ni toliko strašno, ni toliko naporno. To. Pored ovakvog dara svima praštamo sve. Ljubav, kako kaže isti sveti, sve trpi, sve prašta, nikom ne zavidi, ne otimna, ne svađa se. Prosto. Dakle, još jednom broću, i sve se ovdje ne govorimo o Mercedesu S klasu, do koga vjerovatno nikad nećemo doći sam ako ne bude nekakva akcija ili nekakva smrtonosna donacija pa da svi dobijemo pojedan što bi nas vjerujem potpuno odvojilo i jedne od drugih i od ove knjige i od i od mnogo čega još ako registracija bude na moje ime ali neće do toga doći slava Bogu Tako da cijenimo ovo što imamo. I da koristimo to na radosti tako da, svoju. Ako smo mi u ovom duhu zadovoljni, onda će biti i bližnji naš. Zadovoljan i nama. Miran, pa ako već nije možda i sam postati zainteresovan, pa i onako nije kršten, da se krsti, pa da bude bolji od nas, pa i za nas da bude pocitica i da i mi naše krštenje cijenimo, čuvamo i sve te darove koristimo na slavu Boživa, na spasenje, vječno i na život vječni koji imamo u kristu Isusu, Gospodu našu. Kome s Ocem i Duhom neka je vječna i hvala i slava. Amin. Amin. Da, imačno sesto. Eto, još jednom da se obavijestim, one koji nisu bili danas na liturgiji, da u srijedu na praznik Svetog apostola Evanđeliste Luke i Svetog Petra Cvetinskog našem manastiru neće biti liturgije idemo na sabornu službu i praznovanje u sveto Cetinje u Cetinski bogorodičin manastir gdje se nalaze i odakle nas krstom i blagosiljaju i krstu privode mošti raspetoga crnogorskoga čudotvorca, ali i vaskrsuloga Petra Svetinskog. Tamo je liturgija u 9, a vi koji ne možete, imate izbor u budvi, u starom gradu, hram Svete Trojice i u hramu prepodobne Matere Paraskeve. Tako da ima svego u izubilju. Postojno je svako istinu, ja Bogorodicu. Isnołażenuju i preneporrocznju i ma te Boga naszego czesniejzuju kiluwy nisłamniejszju besernie i ja se nafim bezicenia sušuju Bogorodicu Tja veličajem. Svala, Otco i Sino i Svetome Duho i Sade, uvek i uveko i uveko vami. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Oče, blagoslovi. Movi da nas, Sveti Kotaca, naše Gospode, Isuse Hriste Bože naš, O miro i e nao. O miro i nao. Hristo se mi je